У такій порі тут видно мало хто ходить. Я раптом знову відчув порожнечу всередині, побачивши біля виходу мента. Видати б ніби помилилися і заскочити у наступний поїзд, ну його той гідропарк. Але тихий уже впевнено сунув до виходу просто на мента та ще й розмахував сумкою на ходу. Отже, нічого не лишалося, як дріботіти за ним. На щастя, Мент курив і не звертав на нашу трійцю жодної уваги. Хто знає, може, кінець травня, саме така пора, коли сюди з самого ранку народ починає підтягуватися. Через турнікет ми проскочили бігом, першим побіг тихий. Тому ми теж змушені були... Надати жару Він ломанувся Відразу направо І тільки коли відбіг від метро Подалі Прийшов на ходу Ми нас догнали Я легенько тицнив кулаком Йому у спину Ти чого підірвався Хто його знає Побіг Знизав плечима свиня Ну ось ми прийшли Гідропарк твій далі куди Сядемо на лавку, подихаємо повітрям, пожиремо, що є. Жерти хочу. Чуєте, пацани, якось непевно проговорив заєць. Може, того далі пройдемо там, бачите, зарості. Ляжемо на траву та поспимо трошки. Той гараж мене зовсім закумарив. На голу землю? Тихий покрутив пальцем біля скроні. Яйця хочеш відхолодити. А на бетоні в гаражі тих ще хіба не відхолодив? втрутився я. Юрець діло говорить, я бо це трошки на травиці полежав. До речі, тут же кругом Дніпро. Пішли ближче, пошукаємо берега, хоч повмиваємося, куди йти ми не знали. Тому поперлися уперед на вмання. І скоро побачили, як блиснула у ранкових сонячних променях вода. У тому місті, куди ми вийшли, від трави до води була досить велика смуга піщаного пляжу. Я скинув з пліч рюкзак і відразу роззувся. Заєць так само скинув кросівки, а свиня, покрутивши головою в різні боки, швиденько роздягнувся до трусів. Купатися зібрався. «А тут хіба можна?» – запитав я. «Якщо обережно, то все можна», – кинув він через плече і, відставивши руки назад, повільно, наче танк зайшов у воду. «Холодна?» – поцікавився Заєць. «Норма!» – вириснув тихий і рубаючи собі усі шляхи до відступу, посунув далі. Вода вже сягала йому пупа, потім грудей, і нарешті він із коротким криком присів, занурившись по шию. Потім відштовхнувся ногами і незграбно по собачому поплив, зробивши кілька грибків, Свиня повернувся назад і знову став на ноги, піднявши руки догори. Ну як? Американський поплавок? Слабо показати, сам показуй, коли такий розумний. Там дно тікає, процокотів зубами тихий, одним коротким рухом занурився у воду з головою. Тут же випірнув і поквапився до берега. Вийшовши на пісок, він почав стрибати і робити якісь одному йому відомі фізичні вправи. Потім пирхнув на чекіт і нарешті задоволено посміхнувся. «Чого либу тягнеш?» «Давно я, мав у Дніпрі не купався». Вишкірився тихий, реготнув, вихопив із сумки футболку і витер нею руки. Тепер і похавати можна. Ви, як, пацани, не бажаєте прийняти водні процедури. Заєць без жодних умовлянь почав роздягатися. Коли він лишився у самих тільки довгих, смугастих трусах, а.